na babelor frumoase și a copiilor cuminți. Soarele era împărat peste stele și luceferii și nimeni nu ieșa din cuvânt, pentru că minte mai luminată ca a lui nu se afla pe atunci. Ca orcărui împărat îi plăceau vorbele de laudă, și mai ales podoabile pe care le purta pe frunte, pe piept, în urechi și pe degete. Împodobite erau și roțile trăsurii lui și caii cei albi ca omătul, iar biciul cu care îi îndemna sclipea ca un fulger. Împăratului îi plăcea să stea mai mult pe tron, înconjurat de stele tinere și chilungi și care tot timpul îi povesteau cântând din harte de argint legende vechi și nepieritoare. Pe vremea aceea, soarele avea un argat pe care îl trimitea să lumineze lumea un felinar mare de aur, în care clocoteau topite o mulțime de pietre scumpe. Într-o zi, soarele îl pofti la el pe luceafărul albastru, care strălucea peste pustiuri și singurătăți. Să fii slăvit în veci, luminăția ta! dialog, supusul meu! Cum o duci acolo unde te-am așezat eu? Bine, Maria ta! Numai că nu văd nimic în jur... Doar nopți negre, neclintite, și pustietăți, nisipii. Și n-am niciun vecin, nicio vecină cu care să stau de vorbă. Și câteodată nu doare capul de atâta cere. Crezi oare, că ești nedreptățit? Că ești pus la pedeapsă? Cum ar putea să-mi treacă prin minte asemenea gânduri? Uite, clipa asta când descrieți măreția. Nu poate fi plătită nici cu o mie de ani de întuneric și singurătate. <laughs> Prea bine supusul meu supus. M-am gândit de multe ori la tine, și iată că acum te-am chemat să-ți încredințez o solie aleasă. Vezi nu ca aceea roșcată în împresurată de pulberi, damăria ta, e pământul, o planetă măruntă făcută din țărână și apă, și care n-are strălucire. Dar pe acea planetă trăiesc niște făpturi minunate." Ele își spun oameni. Așa o să le spunem și noi. Pe nicio planetă n-ai să găsești atâtea mișteșuri cât au născocit oamenii. Sunt un fel de zei neastâmpărați și scoditori, îndrăzneți și stăpâniți de vise mult mai mari decât planeta lor. Ei, acolo te trimit eu, cu brățara asta și cu nestematele astea. E acolo un meșter de podoabe fără pereche. Intri la el în casă și spui: Soarele m-a trimis, așează pietrele prețioase, cum crezi tu că e mai bine? Brățara va fi dăruită unei împărătese. Atât. Mai mult, să nu vorbești nimic. Câteva zile poți să te plimbi și tu prin lumea lor și apoi să te întorci. Ce spui de această solie, băiete? Maria ta Mă cinstește și mă încredințează, ca de atâtea ori, de dreptatea ta, de bunătatea ta, de înțelepciunea ta. Dar nu știu cum am să ajung până la nuca aceea rușcat albăstruie. Sunt îndoișt, tu are de puterea mea. Nu, stăpâne. Întâi am să-ți dau chip de om. Bea din licuarea asta. E minunat. Mă văd în oblizile tale și sunt frumos. Și acum? mai făcut drum colorat de aici până la pământ. Te-am întins cu pe care vei merge fără nicio teamă. Ai, pune piciorul pe el. Nu se clache, nu se sfară. Îndrăznește, Rămâi cu bine luminăția ta. Drâmbun și nu te răsa iscodit, între negustori să spui că ești negustor, între vitei să spui că ești vitează, și așa mai departe, și vezi, nu sta mai mult decât ți-am îngăduit, și mai ales nu te uita la fiicele oamenilor. Cu bine, Maria! Ce Așa cum vezi. Dar tu cine ești? Un călător. În drumeți străin. Și n-ai mai văzut oameni? Adică da. Dar nu ca tine. Inima îmi spune că ești fată de împărat. Oh, inima te înșală. Sunt o fată -a de altele. Dacă florile din jurul meu îți par împărăție... Atunci sunt împărătița lor, că eu le-am semănat. Dar ce faci? Ce ții în mână? Ce ai pe genunchi? Hos, nu vezi? Hos, flori și frunze. Mă uit la cele de lângă mine și le pun pe pânsă. Dar da ce n-ai mai văzut fete cosând? Ba da, dar nu erau atât de meștere Și ce ochi ai? Și ce cosițe? E, călătorule, lasă ochii mei, că n-au să se piardă. Și mai bine spune pe cine caut prin părțile astea de lume. Dacă ai vrea să crezi, acum mi se pare că pe tine te căutam. Da. Am auzit multe povești cu fete pământence, dar nu le-am căzut. La noi stelele, adică nu fetele, stau numai și se uită la soare. Oh, <laughs> oh văd cât plac lumele. Dacă nu ești grăbit, dacă nu vii de nicăieri și nu pleci nicăieri, ține cu amândouă mâinile sculul ăsta de astea, ca el să-l să-l fac gem. Ce cuvinte frumoase. Dar gura ție e cu mult mai frumoasă. E, când depănești, o spunem o poveste din țara ta. Văd că niște pe la noi cei, poate de dincolo de ape, poate de dincolo de munți. Așa apar? Uh -huh. E adevărat, sunt din altă împărăție și mă până stăpânul meu după ceva. Dar eu n-aș mai pleca de lângă tine. Tu ai coase flori, eu aș depăna ața, păsările ar cânta. Florile ar înmire să și noi ne-am uitat unul la altul și ne-am spune vorbe frumoase și nu ne-ar păsa de nimic. Oh, bine ar fi, dar nu se poate. Trebuie să arăm pământul, trebuie să ne facem haine, trebuie să avem ce mânca, trebuie să avem cu ce ne încălzit când vine iarna și crabă pietrele de frig. Vine bătrânețea și trebuie să avem ceva pus deoparte. Nu pricep aproape nimic de ce spui, dar vorbele cântă ca niște stele fecioare, abia evite din de la focului. Mm, îți mulțumesc, băinice. Hai, lasă acum mâinile jos, am depănat sculul de, de astăzi. Ești cumva vrăjitoare? Că uite, nu mai știu la ce am venit pe pământ. Ce ai spus? <laughs> tot glumesc. Hai, nu-ți pierde vremea. nu e bine să te apuce noaptea pe aici? tu de unde te-a trimis stăpânul tău. fă porunca și pe urmă, dacă vrei să mă mai vezi, tot aici mă găsești. Eu nu sunt călător. Ai dreptate, multă dreptate. Este că nu aspru. Cred însă că n-am să te mai văd niciodată. Poate numai de sus, dacă nu mă va pune ea, vei peste singurătăți. Nu pricep ce spui. Nu pricep! De voinic, mic, se depărta uitându-se mereu în urmă la fata cu ochii verzi, ce tot fluturau basma înflorată. Lucea vă rugăsim, meșterul. Meșterul puse pietrele prețioase la pățară și nu-l întrebă nici de unde-i, nici cinei. Pe vremea aceea, tot împărații Pământului se credeau picați din soare și se asemuiau cu soarele, și îi puneau pe supușilor să strige. Tu ești soarele nostru. Luceacărul se mai uită la meșteșugurile oamenilor, mai stătea de vorbă cu unii, cu alții despre târguri, despre ploi, despre războaie și în cele din urmă se hotărâsă să se întoarcă în împărăția soarelui. Atunci însă simți în inima sa un îndemn ciudat, tulburător, să nu părăsească pământul. Chipul fetei cu ochi verzi, prinse a-i se arăta mereu înainte, și parte îi spunea cu glas duios și fermecător. Vino să săpăm în livadă! Vino să-ți coscăm cum n-ai purtat niciodată! Iarna îți voi spune povești și vom avea copii frumoși. Și mai târziu, copiii noștri vor avea și ei copii. Și tot așa mai departe. Mai departe. Vom trăi prin ei și vor cădea stelele și se vor stinge sorii, Dar noi nu vom cunoaște moartea prin Și luceafărul albastru se îndreptă către fata care-i Vrei să-mi spui că ai fost nefericit, că ai colindat lumea? Ești, ești așa cum te-am visat eu. Așa cum te-am așteptat la vremea florilor. Drumețul meu bun și frumos. Dar acum nu vei mai fi pribeag, nici singur, nici întristat. Ți-am adus pe țara cu nestemate. Multe vreme n-am știut cui trebuia să fie dăruită. Mm. Uite... Brățarea s-a făcut mai frumoasă pe mâna ta. Îți mulțumesc norocul meu. Și noi o să mai departe copiilor noștri, nepoților noștri. Da ce ai? Pare abătut. Mi-e frică de atâta fericire. Dar ce se aude? Vin un tași! Am pregătit totul din vreme. Vin un tașii, vor micei druștele. ce vor întinde numețe cu bucate și vinuri. Fărtoase! Tot oameni? Că doar morți ori eu și de luna. <laughs> la pe la și nu la Nu lăsați dinu să doarmă încă. niciodată o lume. Dar unde-i trăit, dragul meu? Vreau să spun atât de frumoasă. Ai prietene mântere, vesele și tinere ca niște flori <laughs> și voi nici. Și cât vin, au băut moșnegii și nici unul nu și-a dumintea. O să fim și noi, bătrâni? Dragul meu, trupul tău luminează. Acum, la căderea serii, îmi dau seama, luminează. Ce se întâmplă cu tine? Strălucești? Și spre nefericirea noastră voi strălucești mai tare. De ce? Ce taină duci cu tine? Ce vrajă? Soarele m-a făcut numai la înfățișare om. Și sunt încă pe jumătate Luceafăr din împărăția stelelor. De acolo vin. Cum? Luceafăr? de ce nu mi-e spus? Da, Nu-i rău că ești Luceafăr. De ce nu mi-e spus? Vă încerca, dar tu mai? Rupi. Simt însă că am să mă prefacă în om în întregime și am să scap de strălucirea asta blestemată care mă dă gol. Soarele va trimite după mine oște! De ce? Să mă pedepsească. Hai repede din casă, dragul meu, Luceafăr! Hai! Uite te pe afară. Strălucesc pereții case, parcă ar fi din stele. Ce facem? Am să cobor în groapa din unghierul tinzii și dăm o lopată să mă ascund în pereții da. ei. Pământul o să mă ajute. Mă duc să văd! Nu se mai vede nicio strălucire. S-a lăsat noaptea peste lume. Nu te teme, minunea mea. De dragul tău mi-am nesucotit stăpânul și de dragul tău, dacă va fi nevoie, voi pieri. Dar acolo nu vreau să mă Pământul mă ajută, simt eu că mă ajută. O să mă prefacă în om, în om adevărat ca tine, ca ceilalți? Vezi cine bate? Cine sunteți voi Și ce căutați? Suntem o și Suntem oştaşii soarelui şi îl căutăm pe luceafărul la N-am văzut niciun luceafăr pe aici, nu-i mai trezit pe oameni din somn. Dar am văzut o strălucire pe aici. De o fi fost focul din vatră. Și noi oamenii avem străluciri. Și ce să căute luceavorul vostru la mine? Nu știu. Ne-a venit soarele să-l prindem, să-l legăm și să-i ducem. Mai mult nu știu. căutați pământul e mare. Pământul e mare? Ha -ha! Cum să fie mare? Ha -ha! Dar de ce râdeți? Că pământul Că pământul e mare. Ha -ha! tat uitați albastru sub pământ Trei zile și trei nopți Și când a ieșit în pragul casei într-o dimineață Fata cu ochii verzi l-a și i-a spus Nu mai luminezi, nu mai strălucești Ești ca toți oamenii După câte îmi dau seama pe pământ Sunt atâția care vor să strălucească Dacă le-aș fi putut dărui lor, lumina mea Și nu te-a mai căutat nimeni Și n-a mai bătut nimeni în ușa casei noastre De acum înainte vom trăi fericiți <laughs> Hai să culegem foame dulci din grădina noastră. S-a coborât împăratul. Unde să fug? Urcă-te în rădvan, luceafă rătăcit. Atâta îți poruncesc. Nu vreau să te mai slujesc. Mi-e drag pământul. Maria, ta, nu mi-l lua! Îndură-te de noi, de dragostea noastră, și te vom slăbi în veci. În fiecare dimineață și în fiecare seară te vom slăbi. urcă te în răzban, lucea fără răzbăzit, și nu ne socotii porunca din urmă. Na, Maria, ta! Eu l-am prefăcut în om! Nu mai are putere să lumineze! Nu-l pedepsi! Fii bun, mări de soare! Privește-l bine frumoasă fică a omului! Ce-ți ia și mi-a vederea? Vai, mi-e slăbit Empara Stelelor! Uite, uite! Ține brațara, ce-o ți dăruiesc și eu. Și nu te întrista. Sunt atâția voi nici vrednici pe pământ. Ai, călușii mei! hai! fata cu ochii verzi a rămas în pragul casei toată ziua, și când a venit noaptea, a prins să se uita pe cerul înstelat și a căutat în îndepărtările înalte lumina luceavărului ei. Și-a privit săptămâni și luni de rândul, până când a deosebit o rază neobișnuită, albastră, care cobora în ograda casei sale și s-a apropiat de rază fruntea, obrajii, inima. Și simțit în tot trupul o bucurie tainică și își dădu seama că Luceafărul n-a uitat-o. Și fata îi vorbi razei de lumină, îi cântă, îi spuse povești, și nu își dădu seama de trecerea vremii. Și toți spun că Luceafărul o auzea și se mâhnea în însingurarea lui. Într-o noapte însă, își scoase coroana, o aruncă în hăuri și își dădu drumul pe pământ. Soarele trezindu-se din som începu să strige. opresi l oșteni, opriți-l comete, opriți-l văzuturi, Porniți după el caie, de lumină. nu lăsați să se piardă voi stere de aur. Aruncați în cale cesături de argint, multe cesături de argint. Dar cum? nu mai poate nimeni. Nu vine nimeni după tine. Viteazul meu, spinte că noaptea apropie -te. Vai, cum l-au lovit văzduhurile cele potrivnice și cum l-au prefăcut în scântei de foc. Coborâți, scântei, din luceafărul meu. Coborâți. Am apă vie și am să-l fac cum a fost. Simt toate sclipirile voastre strânse la un loc. Cum pulberea de scântei se apropiat tot mai mult, Fata întinse palmele să le prindă. Scânteile care au tins pământul s-au stins, Iar cele care au căzut pe brațele fetei cu ochi verzi, În părul ei, pe ochii ei, pe obrajii ei, S-au prefăcut în niște viețuitoare mici Care au prins a zbura în toate părțile Și a lumina și a clipi din lumina lor și a se juca prin băgăuni, printre copaci și flori. Oamenii le-au spus acelor făpturi licurici. Și așa le-a rămas numele până în zilele noastre. S-ar putea ca povestea să nu fie adevărată. Nimeni nu pune mâna în foc pentru ea. Asta n-are nicio semnătate. Dacă povestea nu e adevărată, licuricii sunt adevărați. Și ei pot fi văzuți de toată lumea în zilele de primăvară și de vară la căderea serii și seamănă cu un roi mic de stele care caută pe cineva, poate pe fata cu ochii verzi.